Het is so net na 6 en Trevor Nasserse 5 ster sê vir jou dat het tyd is vir crime time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee en ek is William Minnick. Ek hoop jy het een misdaad vrye week gehad. Dat het so baie plaas gevind die afgeloope tyd. Die 18 September het die wettiging van Daga gesien. Wie so nou dit kon gedroom het? Daga vir persoonlik gebruik is nou wettig vir volwassenes. Die hele land is aierie en so kalm soos Daga Wallum. Die wettiging van Daga het verskye en uiteenlopende reaksies gehad. Ek self het gemengde gevoelens daar oor gehad, en nog steeds. Dit kan sociale nagevolge hee soos meer gebruikers, en dat het makkeliker bekombaar is. Maar ek is ook blij vir diegene wat Daga nou makkeliker in die handen kan kry om hulle medische kondities te behandel. Dit het ook baie vraag laat ontstaan. Selfs die minister van wet en orde, sy eerbare minister Becky Keule, was selfs verwaard oor wat hy nou moest doen. Kan die politie jou nou arresteer? Wanneer kan hulle en hoeveel daga is genoeg vir eiwe gebruik en hoeveel is nie? Mag ek my daga vervoer? Ensovoorts. Dis alles vraag wat ek gaan probeer beantwoord na die muziekbreek. Ek speel veel vir UB40 met Legalize It en Eddie Grant met Do You Feel My Love? Dit was UB40 met Legalize It en Eddie Grant met Do You Feel My Love en ek is willem met Minnick met Crime Time waar ek een blik op die misdaad wereld geer. En ek weet nie van jou nie, ek voel nou sommer lekker kalm en aierie. Nou voor die muziek breek het ek gepraat oor daga wat nou wettig is vir eiwe gebruik. By jou huis as gevolg van die grondbettelike hofse uitspraak op 18 September 2018. Nou sociale media is blitsig oorval met dagga grappies, soveel so dat mense begin moeg raak het daarvoor en baie vinnig ook. En die grappies was uit in loop het. Dis van fotos van Kaapstad wat met 'n wolk bedek is tot Johannesburg wat met 'n wolk bedek is en die sugestie was dat mense almal uitgehardloop het na die uitspraak en gaan dagga het soveel so dat daar 'n hele wolk oor die groot stede gehang het. En uh, dan was daar ook Anders slim, een koonksla met die daga thema So kom ek gaan kyk na wat die uitspraak werkelijk sê En wat die implikaties daarvan gaan of kan wees Nou die achtergrond Op 18 September 2018 het die grondwetelike hof een uitspraak gemaakt Dat artikel 4b en artikel 5b van die wet 140 van 1992, die wet op dwellings en dwellingshandel, gelees met deel 3 of skedele 2, van artikel 22a, se artikel 9 al van die medesijne en verwante middels beheerwet, wet 101 van 1965, nie strook met die reg op privaatheid, ingevolge die grondwet nie. Soveel so, dat hier die wette die gebruik en besit en verbouwing, en in privlaatplek of dier en volwassene ver eiwe gebruik in sy privaatheid kriminaliseer. Die hof het verklaar, en dit as ek praat van die hof, dan praat ek van die, die grondwetelike hof, dit is die hoogste hof in ons land, daar is nie een hoer hof of een hoer gesag in ons land nie, en die hof het verklaar dat vanaf 18 september 2018 die voorskrifte van artikel 5b van die wet 140 van 1992 die dwellum en dwellum handel wet gelees met deel 3 van skidule 2 van daar die wet en met die definitie van die frase handel drijf in, artikel 1 van die wet nie strook met die reg tot privaatheid ingevolge artikel 14 van die grondwet nie en dis ongrondwetlik is soveel soe dat hy die verbouwing van Daga dier en volwassene in sy privaat perseel vir sy persoonlike gebruik verbied. Nou die werking van die bepalings van paragraaf 5 en 6 gestuid is en dat die staat 24 maande het om die tekortkominge in die wet recht te stel vanaf die datum van 18 september 2018. So basis het die grondwetelike hof gesê dat die regering het 24 maande 2 jaar om die tekortkominge recht te stel in die wet. En het verder beveel die bepaling van artikel 4b van wet 140 van 1992 die dwellum en dwellum handel wet gedure tyd van opskorting gelees moet word met een nieuwe sub-artikel, sub-artikel 7 wat soos volg leid In die geval waar die middel daga is, geen ander middel nie daga, en dit in volwassene is en het gebruik of besit vir eiwe gebruik is Het die hof een nieuwe uitzondering geskip, waar jy as volwassene in jou eie privaat woning vir eie gebruik, daga mag besit en gebruik en verbouw. Die hof het verder beveel, dat die frase omhandelde handel drijf in, in gevolge artikel 1 van wet 140 van 1992, die wet om dwellings en dwellingshannes soos volg moet lees. Handel drijf in, in gevolg die enige dwellum, enige taak vir rug in die verskuif of verskeep invoer verbouwing van, anders as verbouwing dier een volwassene in hun privaat plek vir persoonlijke gebruik, versamel, maak, verskaf, voorskryf, administreer, verkoop, uitvoer van die dwellum. Die bepalings wat nou net bijgevoeg is, sal wegval, sodra die parlement die bepaling verander het as die parlement in gebreke bly om die wet binnen die 24 maand te verander, sal die nieuwe bepaling permanent wor so basis wat die grondwetelike hof gesê het, is dat die wet inbreek maak artikel 4b en 5b inbreek maak op jou eie privaatheid en dat dit dus ongrondwetelik is, soveel so dat hulle een extra bijvoeking gemaakt het om te sê dat as jy in volwassene is, met ander woorde, ouder as die ouderdom van 18 is of 18 en ouder is, en jy is by jou eie huis, in jou eie huis, of by jou eie huis, op jou privaat persiel, jy daar mag besit, dit mag gebruik, en dit ook mag plant, met ander woorde verbouw, en dat die regering 2 jaar het, om daar die veranderings aan te bring, En dit sal bijvoorbeeld veranderings wees, soos reguleering. Die regering gaan moet sê, hoeveel is persoonlijke gebruik? Hoeveel plante mag jy hee? Mag jy 1 hee? Mag jy 5 hee? Mag jy 3000 hee? Um, al die goed gaan in die wet verander word. En so die regering in gebreke bly om enige veranderings aan te pas, of bij te voeg of te verander in die wet. En dis wet 140 van 1992 sal daar die bepalings wat nou dier die grondwettelike hof aangebring is, permanent word. So basis het die grondwettelike hof reeds die wet verander, hy gee die regering net so 2 jaar kans om miskien hulle eie uh, goed daar te gaan inskryf, want dat nou boer, 'n boer kan ook op 'n stadium, want daar gaat nou een aanvraag wees vir Daga, daar is nou een mark om Daga wettig te kan aankoop, So daar gaan op 'n stadium gevraag word Die boere gaan sê maar Hoekom kan ek die dag gaan plantie? Hoekom kan ek die dag gaan verbouw nie? So die regering gaan na al dit moet kyk Om te kyk gaan die persoon gelicentieer kan word Om dag te verbouw Hoeveel plante mag hy het? So al die goed Het die regering 2 jaar lang tyd Om te gaan en te veranderen te dink Wat wil nie weks het? So wat betekent dit in praktijk? Nou voordat ek gaan kyk na wat in praktijk beteken Gaan ek jou weer trakteer met musiek Ek speel vir jou vir UB40 met Every Step You Take Food for Thought En Bob Marley met Buffalo Soldier Dit was UB40 met Every Step You Take en Food for Thought en ek is William Minnick met Crime Time waar ek een blik op die misdaad wereld gee Nou by die tijd voel jy nou al lekker eerie Voor die breek het ek gekyk na hoe die wet verander het na aanleiding van die grondwetlikke hof sy uitspraak Nou kom ek gaan kyk wat die implikaties van hierdie uitspraak gaan wees Nou volgens die uitspraak bly handel in daga onwettig En strafbaar Maar die verbouwing daarvan Dier een volwassene in sy privaat persiel Nou wettig, uit, wettig is So wat het beteken is Jy mag om verbouw Jy mag om plant en die ou plantje groot maak En om oes By jou huis By jou privaat persiel Vir jou eie gebruik Maar jy mag nie Daie daga wat jy geoes het Gaan verkoop aan iemand anders neem die handel daarvan is nog altyd onwettig. Dat die besit en persoonlijke gebruik van Daga dier een volwassen persoon in die privaatheid van sy eie huis, is nou wettig. Dat die grootwettelijke hof het echter nie die hoeveelheid Daga vir eie gebruik vastgestel nie. En die parlement sal dit in die wetgeving moet aanspreek en dit is waar van die probleem le vir vir al vir daarvan, by vir al die politiebeamtes. Want nou is die vraag ontstaan, hoeveel daga is eie gebruik? Is 2, 3, 4 stoppe vir eie gebruik? Is 10 stoppe eie gebruik? Is 1 kilogram daga, dat eie gebruik? Want die persoon kan sê, weet jy, ek het nou sommer my jaarse voorraad, daga aangekoop en ek hou het sommer by my, want ek is bang die prijse gaan op, of wat ook al. So die vraag ons staan, wat is genoeg vir eie gebruik? Hoeveel boompies mag jy hee? Is 1 per volwassene genoeg? Is 5 per volwassene genoeg? Is 10 genoeg? Dalko 100? Dit sal alles, dier die parlement, moet aangespreek word. Nou my lid van die SEPD, moet nou sy eie diskresie gebruik, of die hoeveelheid daga wat hy by een persoon krij vir eiwe gebruik is of nie. So weer eens daar moet hy gaan kyk, nou, is 10 stoppe genoeg of is het te veel? Is een kilogram genoeg of te veel? Is een hele rugzak vol of een streepsak vol of een bakkie vol? Wanneer gaan hy die persoon nou moet arresteer vir sy eie gebruik? en wanneer gaan jy beginne vraag, vraag en sê miskien handel hierdie persoon nou wanneer daar twyfel is of die dag af vir eiwe gebruik is moet die politiebeamte nie die persoon arresteer nie, en dit is die opdrag wat die politie tot disver gekry het as jy twyfel of daar die persoon sê die hoeveelheid dag by hom het vir eiwe gebruik is moet hom eder los nie arresteer nie nou dit op sig verskaf baie verwarring. Dit verskaf selfs verwarring tussen mense wat hier meer wets geleerd is, as ek so mag sê, as een politiebeamte. En ondou meeste politiebeamtes, omtrend 90% van die dienst, het die politiebeamtes grade in die recht. So hulle is so goed soos procureurs, en baie van hulle het hulle self verder bekwam tot op die vlak van advokaat. Maar selfs onder die anklars, die staatsanklaars, is daar twee spalt oor wat aangaan, want ‘n sekere gedeelte hier in die kaap, sê die anklaars, hulle sal nog een persoon anklaar, as hy in die pad gevang word, en die politiebeamte hom sal versinteer, en by hom dagas sal vind, want die wet, die hofse uitspraak sê, in jou privaatheid by jou huis, nie in die pad mag jy het besit nie, nie in jou motor nie, mag jy dit besit nie, jy moet het by jou huis besit en nou het baie mense die vraag gevra, maar nou hoe krij ek het by my huis as ek het die mag vervoer ek moet het toch seker kan vervoer tot daar, en dat is al sekere gedeeltes, vooral hier in die weeskap waar die anklars wees sê hulle sal nie een persoon anklare of voortgaan met vervolging, as daar die persoon in die pad gevang word en hy het daga by hom nie. Want hulle sê, privaatheid van jou eie persoon, is toch binnen in jou sakke, of binnen in jou rigsak, of selfs binne in jou motorvoertuig. En sou 'n poluziebeamte dan, een persoon sy voertuig, of sy persoon vis en, teer, en hy sou nie, of hy sou dan daga daar hom kry, dan sal hulle nie aanklaan nie, want daar, dit is deel van daar die persoon, sy privaatheid. En al twee, Se so, redenaties is nie verkeerd nie en daarom moet die regering daadwerkelijk gaan sit en besluit hoe en waar en wat gaan hulle mense beginne aankla al dan nie as Daga by hom gevind so word dier politiebeamtes hier in my area is die politiebeamtes opdrag as jy persoon krij enige plek met Daga in sy besit en hy sy volwassene Moet jou maar laat gaan, moet nie arresteer nie, los om uit Soek maar eerder vir ander dwellings Soos Madrex en Tik en sovoorts Nou die uitspraak Wettig net die besit of gebruik Of verbouwing van dag Ter een volwassene In sy eie huis Maar soos ek gesê het Selfs die wetsgeleerde mense Die twyfel en die tweespald En stry met mekaar oor precies Wat jou privaatheid beteken. Van dit moet gaan gedefinieer word, wat is privaatheid, is my eie lichaam privaat, as het binnen my sak is, is sluit het my rugzak in, sluit het my motor in, sluit het my motorse kattebak in, sluit het my reistas in, wanneer gaan is, wat tel nou as persoonse privaatheid, so al die goed, het die wet, of het die regering 2 jaar lang tyd, om dit te gaan trap en te besluit wat gaan hulle toelaat en wat gaan hulle nie toelaat nie. So, jy kan maar dagal besit en rook en plant by jou eie huis. Is dit een goeie ding? Wel net tyd sal wees, die gevolg was, dat dagal sy straatwaarde nou absoluut niks is nie. Absoluut niks. Hy het omtrend geen straatwaarde meer nie. En die mense wie Daga wou rook, het dit in alle geval gedoen. Geen wet het hulle gekeer nie. Diegene wie dit wil rook, gaan nou maar sy eie Daga bompie of plant en self oes. So die smokkelaars gaan binnenkort nie meer in mark hee vir hulle Daga nie. So Daga se waarde is letterlik niks meer nie. Die Daga wel in begin vir harder dwellings. Maar as ek vroeger gesê het, het het nog nooit iemand gekeer om dit te gebruik nie, en net so is sigarette die begin van die misbruik van harder dwellings. Nou die skelm adrenaline rush wat jy gekry het, wanneer jy stout was en dagen gerook het, is ook nou weg, want dis wettig. So daar die skelm lekkerte van ek doe nou iets onwettigs en stouts, is nou dier een uitspraak weggevat. Smokkelaars wat Daga gesmokkel het, jammer om van hulle in te hoor, Daga gaan hulle oor 2-3 maandese kant mekaar gooi mee, want die mense wat om rechtig, echtig wil hee, gaan sy eie Daga boompie plank. En so 3-4 maande af, dan gaan daar die boompie begin draa, en gaan hy nie meer nodig hee om die smokkelaarse sakke vol geld te maak nie want hy gaan sy eie boompie oes by sy eie huis, en sy eie daguitjies rook. So, dit dan die goeie kant, so ek sê, van die wettiging van die dag, of een van die goeie punte, is dat smokkelaars nou baie moeiliker, hulle oog geldtjies by mekaar gaan maak. En dat begin hulle sommer maar weer, om iets wettigs te verkoop, om meer geld te maak. Naar die andere kant is ook waar, diegene wie dag aan nodig het, om hulle medische kondities te behandel, kan dit nou makkeliker in die hande kry. Daga kan verskye medische kondities behandel. Daga kan naarheid verminder, wanneer een persoon chemotherapie kry, en dit kan die apteit van die persoon, wie HIV het, verhoog, en kan kronische pijn en spierspasmas verlig, om maar een paar te noem. Dit kan ook multiple sclerose, en epilepsie, en beweging Sy, effect, sy effecte verbeter daar is ook studies wat toon dat post-traumatische stress daarmee behandel kan word so alles is nie so erg soos baie mense dink nie, so mense net daarin gedink ek weet by hoeveel keer gebeur het op 'n naweek, hier na iere, dan word jou kind siek en hy het een bors wat net nie wil oop nie het, so asma bors, hy huig na sy asem, en nou moet jy ter nou in die kind in een kar laai, jy moet met hom jaag na hospitaal toe, waar jy ten duurste gaan betaal vir sierstof, hy moet daar in die hospitaal lewe, vir een nacht of twee op sierstof, en dit alles kos geld, waar as jy een dagel gehad het, dat het jy die dagel blade dood eenvoudig getrek soos het teenwater, en die kind gestoom daarmee, en soos hy na die walums inasom van die stoom, gaan sy bors oop, en jy hoef nie meer in hospitaal toe te jaag, en jy kan jou kind sommer by die huis behandel, vir sy hoes borsie. Soveel so het ek ook 'n vriend gehad, wat in siekte gehad het, wat hulle noem, oudsoring en basis is dit, die vel dop op, het lyk soos skimbe van 'n slang, en snaaks en nog sy bijnaam, gee die mense een vorm slang, want sy hele lichaam is oortrek van die siekte, En al wat vir hom gehelp het, is as hy dag aan die handen gekry het, het getrek het soos thee en sy lichaam daarmee gewas het, dan het die siekte heel te mal, mal weggegaan, sodat hy, dit lyk asof hy nooit iets makkeer het Maar so hy nie dag aan die hande kan kry nie, dan kom dit terug. Nou vir mense soos daai is hierdie nies, baie, baie goeie nies. Omdat hulle hulle self nou kan behandel. Om daar juist daar die siektes, te kan gezond maak, of net hulle lot te kan verbeter. En so het Daga nog baie ander medicinale hulpmiddels, vooral vir mense wat epilepsie het. Maar daar onthou, jy moet nie die Daga rook, om die rechte effecte te krijg nie. Dis gewoonlik trek hom soos een thee, sit hom op jou lichaam, of drink hom, of selfs Daga olie, wat gemaakt word. En dan gebruik jy baie min van die Daga olie olie was hulle ruklang beskikbaar en was verskrikkelijk dier, maar selfs nou met die wettiging van Daga het sy prijs afgekom en kan meer mense daarvan gebruik maak. En dis die selfdes, dis hoe mens epilepsie en die, die posttraumatise stress so behandel, is om 'n baie klein hoeveelheid van die Dagaolie, en praat van omtrent so, as jy een toothpeak vat, stokkie, en net sy pinkie natmaak in die olie en op jou tong sit, is oorgenoeg Voor die dagelikse dosis So dat jy nie een epileptische aanval gaan krij nie Of dat jou prostramatische stress Verminder en jy meer gemakkelijk en kalm voel Oor wat met jou gebeur So daar is ook baie goeie nies Aan hierdie wettiging van dag Nou op daarie nood is het weer tyd om vir een muziekprojek te gaan En ek speel vir jou Eddie Grant met I Don't Wanna Dance En UB40 met Many Rivers to Cross In lucky dobie sir I've got you babe. <laughs> your baby no more I never do something to hurt you though Oh but the feeling is bad The feeling is bad I don't wanna dance Dance with your baby no more I never do something to hurt you though Oh but the feeling is bad The feeling is bad be Eddie Grant met I Don't Wanna Dance en UB40 met Many Rivers To Cross en ons eie is het Afrikaanse reggaester Lucky Dube met I've Got You Babe en ek is William Minnick met Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. So in kort van aan, om daar te besit, te verbouw en om te gebruik as een volwassene by jou eie huis in jou eie privaatheid is wettig. En niemand kan jou niks maak as jy dit in jou eie huis gebruik nie. Jy mag dit net nie gebruik in die straat of haar in jou motor waar jy rei nie. Laas jy by jou eie huis vergebruik. So jy kan maar vir jou jou dagaboompie plant. En ek is verseker, ek kan jy dit verseker, ek gaan vir my een paar pitte in die handen kry. En ek gaan vir my so bonsai dagaboompie plant. Net vir die snaaksigheid om te sê ek het een. Ek dink ek gaan hom sommer noem kanjai boompie. Op daarin die noodse tyd om tot ziens te sê, bly veilig tot saterig om 8 met wat nou waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan en dan weer volgende woensdag om 6 met crime time waar ek jou blik op die misdaad wereld gaan geer. En in die week, denk een bykie daaran, as dagas so makkelijk gewettig kon word, dier dit die besiddaar daarvan grondwetlik te laat verklaar, wat is volgende? dat prostititie want as een mens daaraan dink, een prostitiet verkoop haar lichaam vir geld nou sangeres verkoop haar stem vir geld een akteer verkoop sy lichaam en wat hy daarmee kan doen vir geld so, daar is baie dieren ewerskulik opgemaak om wat thans onwettig is, wettig te laat verklaar dier het net in die grondwetelike hof aan te vat. Ek wonder, wat is rechtig volgende? Ek persoonlijk denk, dit gaan prostitie wees, want daar is reeds so baie aksies om dit te wetig. So dis op tak net, ek kwetsie van tyd. Ek gaan uitspeel met, Ubi Votte se Sing Our Own Song, want op die einde van die dag, is dit maar al wat ons kan doen. Tot ziens, tot de volgende keer.